Şəhərmələr, həm bir İnstagramı mağaza çağıram və İslam dinimiz necə diri Allah s.ə. da buyurur kamil dindir Allah s.ə. Allah hər bir insan hətta heyvanların haqlarını qoruyub hətta bitkilərin və bu da onun kamilliyinə dəlalət edir və Ve ki, insanların halına İslamdan qabaq təbii ki azın azarlı vəziyyətiydi Həm eytiqad cəhətindən, həm əhlak cəhətindən və həm elm cəhətindən və s. Ona görə İslam dini gələndə Peyğəmdər s.ə.v. -mə, məhkədə yazılı oxuyan demək olar ki, çox nadir adamlar idi. Yəni, elmə həvət yox idi, oxumağa həvət yox idi. Olar ki, İslamın nəticəsində, İslamın nəticəsində bunlar hamısı irəlləməyə başladılar, elm yüksəldi. Və neçə ki, dünyada da el, böyük elmlərin banitçiləri hələ müsəlmanlar olub. Və həmçinin insan, insanın münasibət dinimizdə mühüm məsələlərdən biridir. Xüsusən də qadınla. Qadına münasibət İslam dinimiz əmr eləyir qona hər hərmət eləmək. Çünki qadının haqları var. Allah subhanətə ala Qadına haqlar verib, ne deyək? Kişiyədə haqlar verib. Allah səbhələtələ qadına zülüm etməyi haram edib. Və zülüm olmaz. Allah səbhələtlə buyurur ki, mən öz nəfsime zülüm etməyə haram ettim və bunu sinə aranıza da qədərən eləyəm. Elhamdə dinimiz bu məsələdə qadının haqlarından danışıb, Və Peyğəmbər sallallahu aleyhə buyurub ki, ən yaxşı kişi o kişidir ki, öz əaləsine yaxşı bakır və mən də öz əaləmə yaxşı bakıram, Peyğəmbər sallallahu aleyhə sələm buyurub. Resul sallallahu aleyhə sələm vayədə bildirir ki, yəni kişinin yaxşı olmağı qaddan baxmağından bağlıdır. Və həmçinə məhzələm sələm onlar, Peyğəmbər sələllərinə qadının haqları, kişinin haqları kimi biridir. Həm haqlarda, həm vaciblərdə. Sadəcə, bəzi məsələlər var, ki, qadına xas olan məsələlərdir, onda fəqlənirlər. Yoxsa, belə hamısı əlhəm birdir. Yəni, bizim şəriətimiz əmr, əmr, əmr, bunu birləşdirib. İslamdan qaba, hətta İslam gələndən sonra da qəribdə Qərb baxmayaraq özü göstərir ki, görə ki, qadın haqları var və s. və s. və lakin əksində bu, ancaq kəsabdan başqa bir şey deyil. Çünki Allah s. hala qadınla kişini elə yaratıb ki, tərəsinin öz yeri var. O yerdən tərpət üçün kəsad olacaq. Allah s. hala həlif elə qadın üçün icab deməyin. Allah s.ə. eləbələr, qadın üçün deməyib ki, kişilərin oturmasın. Çəki bu fəsada gətirilir, çıxardır. Baxın qərbdə, cəmiyyətə. Nə gündədir. Qadın baxmayaraq, qadın heç bir hüquqları, düzdür, kağızlarda olsa da, belə münafibətlərdə qadınların hüquqları yoxdur. Nə ana kimi, ana haqları var, uşaq böyüyəndən sonra təhsil ilə evi gedir, qutardır anan artıq qalar evdə, bir dən öyrələr belə saçı təşdirmə çək etmiş bir şeyini alırlar, sonra bəzən öləndə də, iyi gələndə qonşular bilir ki, artıq bu adam ölüb. Baxtları evlatları da var. Və ya, məsələn, qadınlara münafifət, qadınlara alıveri, və s. və s. Baxıq böyük. Və bunlar da danışırlar ki, gör ki, bəs qadın hüquqları bəs, qadının gör ki, hizafsa, Qadının haqları pozulacaq. İçinən qadınlar bir yerdə olmaz. Olmaz çünki bunların tədiyyəti bələdir. Olmaz. Çünki o fəsadı gətirir, çıxardır. Görün, nə fəsadları gətirir, çıxardır, onu qabağını ala bilmirlər. Görün, məktəblərdə, universitetlərdə nə qədər fəsad var. Hamısı o nətləsində birləşməyir, birləşməyirlər də, də. Amma müalicə elə bilmirlər. Müalicəsi bir dəən yolu var ancaq. Ayırmaq. Amma ayırma son, bunlar zəndir. Həsad da olacaq, hər şey də olacaq. Ona görə şəriyyət hələ belə deməyək, kədəşələr. Şəriyyətin əmirləri hələ belə deyil. Yəni, o vaxt ki, şəriyyət qadıqan eləyib qadınla kişini bilir, doturmalı. De deməli, belə lazımdır. Və ya, o vaxt ki, Allah s.ə.qələ əmirləyib qadınla hecab, deməli, belə lazımdır. Allah s.ə.qələ nə deyil? Hicab qabına hicabı takılmağı həm kişi üçün, həm qabına özün üçün yaxşıdır. Bakın, nələr gətirib çıxardı hicabsızlıq, nə həsətləri gətirib çıxardı, gör ki, yaxşı göstərləri, amma əksin də əli deyil. Onun görə, qardaşlar, şəriyyətimiz hələ həl belə əmr eləməyik hicabıyı, hələ həl belə əmr eləməyik ki, qabına məkşələr bir yerdə olmasın. Bunlar hamısı böyük həsətlərin qabağını almaq üçün, Onun görə şəriyyətimiz qadına böyük yeri verib, hörmət edib qadına, hansı başqa dinlərdə hörmət yoxdur belə. Necə hörmət edir, necə bir ana ki, qadın həmçinin bir anadır. Gör anayı necə hörmətlər edir şəriyyətimiz. Allah s.ə.v. Hə ananın münasibəti cənnətə girməyə səbəblərdən bilinməyib. Anayın münasibəti cənnəti girməyə səbəblərdən birilməyir. Peyğəndəri sallallahu aleyhəni, bu iki əgər cənnət, cənnət anaların ayağına alınır. Əgər qazanmaqsə cənnəti, hə, misaldır, yaxşı baxınan. Ayağının altındadır. Bir ana kimi, şəriətini necə baxıb, üç dəfə deyib, atanı dördüzdə deyib. O vaxtı deyəndə, kim hörməsə daha çox layiqdir? Bir ana. Səra dəyir ana, sonra dəyir ana, sonra dəyir ata. Hətta al, al, Allah, Allah, şəriətliyiz. Valideyine tabi olmağı, Allah'a tabi olmaq kimidir, buyurur. Allah səhəni təkərə buyurur ki, وَقَدَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِد۪ينِ İhsana. Yəni Allah səhəni təkərə əmr edir ki, artıq bir yalnız onu ibadet eleməyə və öz hakkından sonra ki kimin hakkı kim kim yəliyiz? Və valideynlərinlə yaxşı olmaq. Yəni, öz haqqından sonra valideynə haqqı gəlir. Ata və sonra ana. Allah s.ə.vələrə başqa ədə vurur ki, və nə şükür li, və li Mənə şükür et və valideynə təşkürlər. Şükür etən, öz haqqından sonra valideynə haqqı gəlir. Məli, dinimiz qadına bir anan üçün baxır həmsinə. Və anan kimi hörməsi deyir. Və həmçinin dinimiz qadnə həm zövcə üçün baxır, həyat yolda şükmək. Onun üçün də, o mərhələ üçün də, adəsini onun üçün ədəblər qoyul, saydalar qoyul. Və ki, olar yaxşı davranmaz. Allah <gülüyor> s.ə.qələ qoyul ki, və əşirun hünnə bilimə aruf. Olar ilə yaxşı davranmaz. Vəcə Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə əvvəl dediyim, ən yaxşı kişodur ki, aləsdən yaxşı davranmaz. De, öz, Asa, və mən də öz alimlə yaxşı davam, sallallahu buyuruq. Ona görə qadrıhanlıyıq vurmaq, qadrıhanlıyıq vurmaq. Görürsən, bu məsələ çox var, ailələrdə müşkün məsələlərdən biridir. Düzdür, şəriyyət ayə var, icazı verir. Bak ki, yüqin ilvarıq vələ. Və tabirlərdən gəyir ki, misvaq vələ. Misvaq və nə deyib, alacaq. Sağlı yox, səfinlə yox, ənlə yox. Ona görə, yəni, bu məsələlərdə ehtiyatda olmaq lazımdır. Çəki, qadın əmanətdir. Sən veriblər, hələ-hələ yox. Sən pasarı vayır, şəklərə baxır. Hələ nazqoz iləyə vurur bələm, Ona görə, ona görə yaxışı davran. Düzdir, nəsə olsa, xoşuna gəlməyə, başa sal. Təbirli ol. Yəni, sən səbirin qadınla görə təbirli olmaqın Səhəm üçün sababdır, elhamdülilləh. Ona görə şəriyyətimiz həmçinin ailəyə sərf etdiyi malı sədəqə sablayır. Yəni, kişi öz dəvcəsində sərf etdiyi mal sədəqədən deyilir ki, sədəqə verir sən. Sədəqə sababı elədir. Və həmçinin həmçinin məhsələ məsəlməllər necək dedik, səbirdə səbirdə onun bəzi hərəkətlərinə onda da elhamdullah səbirdə səwabdır və şəriətimiz bunu da deyir. Hər kim cadına bir qız kimi baxır. Qız kimi. Yəni hər bir görürsən çox alələrdə qız xeyr olur. Yəni şəriətimiz bu məsələni də bu məsələdə yer alır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, kimin iki qızı olsa, yaxşı olaraq tərbiyələndirsə, onun üçün cənnət var. Döydülə, ya Rəsullar, biri də, biri də. Həmşələyəsən, yani, neyi ki ana, neyi ki zörcün, hətta qızla yakşı tərbiyyə versən, cənnət var sənə. Hansıq qadına görədir. Şəriət nəcə, yerə ayrıq Ona görə, çalış, adil ol, zalim olma, Allah'tan qoxcuna, Bax, e, sabələrin həyatına, Peyğəmbər salsın həyatına, Omar e, al-Xattab radiyyallahu anh amir ül idi və bir qadın var idi, çor idi, qoza idi. Gedirdi onun evinə hər axşam, süpürürdü, keçisin, sağırdı, ona giziz, onu gizizdirirdi və sonra çıxırdı. Və onu bilmirdilər. Sonra da kəşfəliyirlər ki, bu Omar al-Xattab ki, belə əməl sahil olur, təsəvvürlə. Qadın, çor qadın, həstə, aziz və xəlifə, amir-ül-müminin yani, ənkidir, bu işi görür. Ona görə, qardaşlar, yani, bu məsələ sütli məsələdir. Bu məsələdə sütli olmaq lazımdır. Yəni, bilgimən ki, onlar əmanətdir. Ona görə, əmanətə yaxşı baxan, kısalı qızanacaq, Yaxşı baxmayansı, günah qızdan zəkəyən etsiniz cəmalətə. Ona görə Allah səhələtə bizə eşli faydanlardan etsin. Allah səhələtə bizə qadınlarımızdan münasirətdə yaxşı olanlardan etsin. Allah səhələtə o müsəlmanlar ki, xəstəyirlə, yarab, onlara şəfa verir. Yarab, müsəlmanlara kömək ol. Yarab, məccidlərimizə asılmanı kömək ol. Yarab, Abbaqır məccidin kömək ol. Yarab, kimlər ki, mani olur yarab, onlara... İl-Tazə Allah'ından birini göstər. Və bu həmzə sizin tə başkalarınızda dərs olsun. Aqul həzə və astaghfirullahə ləvələkum. Və ləsə əl-müsləmin min kül zəmb, astaghfir ruh. İnnahu huəl-rafur-ruxəm. Elhamdülilləhi rabbilə anəməyən. Və salatü və salamə alə əşraf-ülənbiyəm və saliməm. Seyyidinə Muhammedin və alə əlihə və ashab ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله اكبر والله يعلم ما تسمعون وقت <تصفيق>